Стівен Кінг, Пітер Страуб. Талісман. Частина 2. Розділ 11. Смерть Джеррі Блетсоу. 1. Було 6. Коли все насправді почалося, татку, коли заворушилися, загуркотіли механізми, які зрештою закинули його в воутлі, гучно лунала музика саксофона. 6. Джеку було шість. Спершу вся його увага була прикута до іграшки, яку подарував тато, мініатюрної модельки лондонського таксі. Іграшкова машинка була важкою, наче цеглинка, тож якщо її добре штовхнути, вона торохкотіла через усю кімнату по гладенькій дерев'яній підлозі нового офісу. Пообіддя, перший клас по той бік серпня, охайна нова машинка, що їхала, наче танк по дерев'яній смузі за диваном. Розслаблена насолода офісу з кондиціонером і жодної роботи, жодних телефонних дзвінків, які не можуть зачекати до завтра. Джек запустив важке іграшкове таксі по осмузі дерев'яної підлоги, але практично не чув гудіння міцних гумових шин через домінування саксофона. Чорна машинка врізалася в ніжку дивана, перевернулася на бік і зупинилася. Джек поповз за нею, а дядько Морган умостився в одне з крісел з того боку дивана. Чоловіки повільно сьорбали напої. Скоро вони поставлять склянки, вимкнуть програвач і підсилювач звуку, а тоді спустяться вниз, до своїх машин. Коли нам усім було шість, і ніхто не був ніким іншим, і було це в Каліфорнії. «Хто грає на саксі?» – Джек почув запитання дядька Моркана. І як у напівсні щось потаємне і шепотливе у добре знайомому голосі заповзло Джекові у вухо. Він доторкнувся до даху іграшкового таксі. Його пальці враз змерзли, ніби машинка була з криги, а не з англійської сталі. «Це Декстер Гордон, ось хто», – відповів батько звичним лінивим і привітним голосом. Тим часом Джек схопив рукою важке таксі. «Хороший запис». «Тато грає на сурмі. Класний давній запис, правда ж?» «Треба буде пошукати його». І тоді Джек подумав, що знає, чим спричинена дивність голосу дядька Моргана. Дядько Морган насправді зовсім не любив джаз. Він лише прикидався перед Джековим батьком. Усе дитинство Джек знав це про дядька Моргана і гадав, що тупо з датового боку не помічати цього. Дядько Морган ніколи у світі не буде шукати запис під назвою «Тато грає на сурмі». Він просто підлещувався до Філа Сойра. Певно, тато не помічав цього через те, що, як і решта, ніколи не звертав достатньо уваги на Моргана Слоута. «Дядько Морган розумний і амбітний. Розумний, як росомаха, підступний, як судовий адвокат», – казала Лілі. «Старий, добрий дядько Морган не привертав уваги. Твоє око просто ковзало повз нього». І Джек Ладен був закластися, коли Морган був маленьким, учителям було складно навіть запам'ятати його ім'я. «Вояви собі, яким би цей хлопець мав бути там», – сказав дядько Морган, ураз звернувши на себе всю Джекову увагу. В його голосі досі вчувалися фальшиві нотки, але зовсім не Морганове лицемірство підвело Джекову голову і стиснуло його пальці на важкій ігристі. Слово «там» прослизнуло прямісінько в малечий мозок і дзеленшало там дзвоником, тому що «там» лежала країна Джекових дивовидів. Він миттєво збагнув це. Батько і дядько Морган забули, що хлопчик вовтузиться за диваном. І збиралися поговорити про дивовиддя. Батько знав про країну дивовидь. Джек ніколи не обговорював це з батьком чи матір'ю, але батько все одно знав про дивовиддя. Просто так мало бути. А тоді Джек відчув, радше на рівні емоцій, ніж мислення, що тато підтримував безпеку в дивовиддях. Але з якоїсь причини, яку також складно було перекласти з почуттів на слова, поєднання Моргана Слоута з дивовиддями тривожило хлопчика. «Ей! – вигукнув дядько Морган. – Цей хлоп точно завів би їх, чи не так? Вони б, певно, зробили з нього герцога заклятих земель чи когось іще. «Ну, можливо, не зовсім так, – відповів Філ Сойер. Гадаю, він би не подобався їм так сильно, як нами з дупою». «Але він не подобається дядьку Моргану, тату», – подумав Джек, раптом чітко усвідомивши, що це важливо. «Він зовсім йому не подобається, ні трохи. Він гадає, що музика надто гучна, гадає, що вона позбавляє його чогось». «О, ну, ти про це знаєш значно більше, ніж я», – відказав дядько Морган, розслаблено і просто. «Так, я трохи частіше там бував. Та скоро ти мене наздоженеш?» Джек почув усмішку у татовому голосі. «Ага, я вже дечого навчився, Філе. Але, по правді, ти знаєш, я ніколи не припиню тобі дякувати за те, що ти мені все те показав». Чотири склади слова «дякувати» сповнилися димом і дзенькотом розбитого скла. Та всі ці маленькі застереження могли тільки трішки потьмарити Джекове насичене, малонерайське райське задоволення. Вони говорили про дивовиддя. Дивно, що таке справді можливо. Він не міг повністю збагнути те, про що вони говорили, їхній словниковий запас виявився надто дорослим, але шестирічний Джек знову пережив зачудування і радість від дивовидь, і він уже був досить великим, аби розуміти напрям їхньої розмови. Дивовиддя були справжніми, і якимось чином Джекі ділив їх із батьком. Та радість була наполовину його. Два. «Дозволь мені дещо прояснити», – сказав дядько Морган, і слово «прояснити» уявилося Джекові як дві лінії, що клубочаються і звиваються одна навколо одної, наче змії. «Для них магія як для нас фізика, так? Ми говоримо про аграрну монархію, засновану на магії замість науки». «Точно», – підтвердив Філсойр. І, ймовірно, так тривало століттями. Їхнє життя ніколи різко не змінювалося». «Маєш рацію, звісно, якщо не брати до уваги політичні перевороти». Тоді голос дядька Моргана напружився, і схвильованість, яку він намагався потамувати, почала просочуватися крізь дрібні тріщинки приголосних. «Добре, забудьмо про ту політику, задля різноманіття подумаймо про нас. Ти скажеш, і я згоден з тобою, Філе, що ми вже отримали багато прибутків з територій, і що нам варто було б бути обережними щодо змін, упроваджених там». Я цілком поділяю цю позицію. Я й сам тієї ж думки. Джек фізично відчував батькове мовчання. Добре, вів далі Лоут. Давай виходити з того, що оскільки ситуація цілком вигідна для нас із тобою, ми могли б ділитися прибутками і перевагами з усіма, хто на нашому боці. Ми не відмовляємося від нашої вигоди, але водночас зовсім не жадібні щодо прибутків. Ми завдячуємо цим людям, Філе. Поглянь, що вони зробили для нас. Гадаю, ми могли б досягти справжнього синергетичного єднання. Їхня енергія може використати нашу, і в результаті вийде щось таке, з чим ми раніше ніколи не стикалися, Філе. Зрештою, ми виглядатимемо щедрими, адже ми такими і є, і не зашкодимо власним інтересам. Насупившись, він нахилився вперед і міцно стиснув долоні. Звісно, я не можу бачити ситуацію повністю. І ти знаєш це. Але по правді, гадаю, що сама лишень синергетика варта втручання. І, Філе, чи уявляєш ти, скільки грьобаного впливу ми матимемо, якщо дамо їм електрику? Якщо ми дамо потрібним хлопцям звідти сучасну зброю? Як ти гадаєш, а? Як на мене, то це буде неймовірно. Неймовірно. Його долоні з вологим липким звуком вдарилися одна об одну. Я зовсім не мав на меті заскочити тебе з ненацька чи щось на кшталт того, але гадаю, що настав час подумати нам про це. Подумати про збільшення нашого втручання з користю для територій. Філ Сойер досі не сказав жодного слова. Дядько Морган знову плеснув у долоні. Зрештою Філсоєр тактовно відповів. Ти хочеш подумати про збільшення нашого втручання? Я гадаю, ми маємо вчинити саме так. Звісно, я можу тобі надати і більше подробиць, Філе, але гадаю, що в цьому нема потреби. Певно, ти пам'ятаєш не гірше, ніж я, як воно все було, доки ми не почали там бувати разом. Гей, може, ми могли б досягти того всього самотужки, може, навіть так би все й було, але я справді вдячний за можливість більше не представляти кількох підтоптаних стриптизеров і ті мій маленькі ніжки. «Пригальмуй», – сказав Джеків батько. «Літаки?» не змовкав дядько Морган. «Подумай про літаки». «Пригальмуй, пригальмуй, Моргане. У мене є багато ідей, які, вочевидь, не спадали тобі на думку». «Я завжди готовий до нових ідей», – сказав Морган. І його голос знову огорнуло серпанком диму. «Добре. Гадаю, нам варто бути обережнішими в наших діях там, партнере. Гадаю, будь-що важливе, будь-які справжні зміни, які ми спричинимо там». Може повернутися до нас і нам же вилізти боком. Усе має свої наслідки, і деякі з цих наслідків можуть виявитися дуже неприємними. Наприклад, – запитав дядько Морган. – Наприклад, двійна. Це дурниці, Філе. Ми ніколи не бачили нічого, звісно, якщо ти не маєш на увазі Блетсоу. Саме Блетсоу я й маю на увазі. Гадаєш, то був збіг? Блетсоу? Джек зацікавився. Він чув це ім'я раніше, але якось не чітко. Ну, насправді до війни було, м'яко кажучи, дуже далеко, та я все одно не бачу зв'язку. Гаразд. Ти чув повітки про те, як чужинець убив там старого короля? Давно те було. Чи ти чув про це? Ага, гадаю, так, відповів дядько Морган, і Джек знову відчув у його голосі фальш. Батьків стілець скрипнув. Філ прибирав ноги зі столу, щоб нахилитися вперед. Убивство спровокувало невелику війну на територіях. Прихильникам старого короля довелося придушити повстання, на чолі якого були кілька невдоволених дворян. Ті хлопці надумали скористатися нагодою і перебрати на себе владу, захоплювати землі і конфісковувати власність, кидати ворогів у в'язницю, збагачуватися. «Ей, будьмо чесні!» – перебив його Морган. «Я теж чув про таке!» А ще вони хотіли перетворити шалено неефективну систему на організований політичний лад, тому часом треба бути жорстким, коли берешся за таке. Я розумію це. Не нам судити про їхню політику, і то правда. Та ось до чого я веду. Та невеличка війна тривала близько трьох тижнів. Коли вона завершилася, загинуло приблизно із сотню людей, а може й того менше. Чи казав тобі хто-небудь, коли та війна почалася? Якого року? Якого дня? «Ні», – пробурмотів дядько Морган похмурим голосом. Це сталося 1 вересня 1939 року. Саме того дня тут Німеччина вчинила напад на Польщу. Батько замовк, а Джек, стискаючи чорний таксі, за диваном мовчки, але широко позіхнув. «Та це ж божевілля!» – нарешті промовив дядько Морган. «Наша війна розпочалася через їхню?» «Невже ти справді віриш у це?» «Я справді вірю в це», – відповів Джеків батько. «Вірю в те, що тритижнева чвара там якимось чином спровокувала тут війну, що тривала шість років і вбила мільйони людей. Так?» «Ну», – мовикнув дядько Морган, і Джек бачив, як той почав ображено сопіти. «Більше того, я говорив про ці події з багатьма людьми там, і мені здається, що чужинець, який убив короля, був справжнім чужинцем». Якщо ти розумієш, про що я. У тих, хто бачив його, склалося враження, що йому незручно в одязі територій. Він діяв так, ніби не був певен, чи дотримується місцевих звичаїв. Він не одразу розібрався з грошима. Он як? Так. І якби вони не розірвали його на шматки одразу, як він устромив ножа у короля, ми могли б знати напевно, хоча я і так впевнений, що він був таким, як ми. Таким, як ми. Точно. Гостем. Моргане, гадаю, ми не можемо аж надто втручатися в їхні справи, бо ми просто не знаємо, якими будуть наслідки. Сказати чесно, я думаю, що на нас постійно впливає те, що відбувається на територіях. І хочеш, я скажу тобі ще одну божевільну річ? Чому б і ні, відповів Слоут. По той бік далеко не один світ. Три. «Маячня якась», – сказав Слоут. «Але я серйозно. Коли я був там, то раз чи два відчував, що я близько до чогось іншого, до територій територій». «Так», – подумав Джек, – «це правильно. Так воно і має бути. Дивовиддя-дивовидь. Ще прекрасніше місце. З іншого його боку дивовиддя-дивовидь-дивовидь, а по інший бік того іншого місця інший, ще чарівніший світ». Джеку перше збагнув, що дуже хоче спати. «Дивовиддя, дивовидь!» А тоді він миттєво заснув з важкою маленькою машинкою на колінах. Усе його тіло враз обважніло від сну, і вмостившись на дерев'яній підлозі, хлопчик відчув блаженну легкість. Певно, розмова тривала і далі, і багато чого Джекі пропустив. Він піднімався і знову падав, важко і легко водночас, доки грав другий бік платівки «Тато грає на сурмі». У цей час Морган Слоуд, певно, захищав свій план. М'яко, але зі стиснутими кулаками. А як спотворилося його чоло? Тоді він дозволив собі вдати, що його починають переконувати, а потім і остаточно переконують сумніви партнера. Наприкінці розмови, що повернулася до 12-річного Джека Сойера у небезпечному пограниччі між Оутлі, Нью-Йорком і безіменним селищем на територіях, Морган Слоут дозволив собі виглядати не тільки переконаним, а навіть вдячним за пояснення. Коли Джек прокинувся, то найпершим, що він почув, було татове запитання. «Гей, Джек кудись зник, чи що?» А другим слова дядька Моргана. «Чорт забирай, гадаю, ти маєш рацію, Філе. Ти вмієш розпізнати саму суть речей, і в цьому тобі нема рівних». «Де це в біса запропастився Джек?» запитав батько, і Джек заворушився за диваном, по-справжньому прокидаючись. Чорне таксі глухо впало на підлогу. «Ага», – сказав дядько Морган, – «у маленьких діток довгі вушка?» «Ти там, малий?» – запитав батько. Чоловіки підвелися зі скрипом, відсунувши стільці на дерев'яній підлозі. Хлопчик сказав «Ох», і повільно поставив таксі назад собі на коліна. Ноги здавалися ватними і незручними, а коли він підведеться, вони щепатимуть. Батько розсміявся, Джек почув наближення кроків. Спершу з'явилося червоне повновиде обличчя Моргана Слоута, а біля нього батькове. Батько всміхався. На мить здавалося, що обидві дорослі голови просто плавають над верхівкою дивана. Ходімо додому, соньку, сказав тато. Коли хлопчик глянув на обличчя дядька Моргана, то побачив, як підступність просочується крізь його шкіру, заповзає під його щоки веселого товстуна, ніби змія під камінь. Він знову був схожим на татка Річарда Слоута, старого доброго дядька Моргана, який завжди дарував неймовірні подарунки на Різдво і на день народження. Старого доброго спітнілого дядька Моргана, якого так легко не помітити, але на кого він був схожим до того? На персоніфікований землетрус, на людину, що руйнує все по лінії розлому, яка пролягає в його погляді, на щось натягнути до краю і, ладне, що миті вибухнути. — Як щодо маленької порції морозива дорогою додому, Джеку? — запитав дядько Морган. — Звучить цікаво. — Угу, — відповів Джек. — Ага, можна було б заскочити в кафе у вестибюлі. «Ням — Ням-ням-ням, — сказав дядько Морган. «Ось тепер ми і справді говоримо про синергію», – і ще раз усміхнувся Джекові. Це відбулося, коли йому було шість, і тепер у вирі невагомого падіння поза часом і простором відбулося знову. Жахливий фіолетовий смак соку спіді заповнив його рот, просочився крізь ніс, і все те розніжене пообіддя шестирічної давнини знову відтворилося в його свідомості. Він бачив усе так чітко, ніби магічний сік ураз повністю повернув його пам'ять, і це відбулося надзвичайно швидко, лише за декілька секунд. І цього разу Джек зрозумів, що його точно знудить від трунку. Очі дядька Моргана заволокло димом, і всередині Джека також вкривалося сизим серпанком питання, яке так хотіло, щоб його озвучили. «Хто спровокував? Які зміни? Які зміни?» «Хто спровокував ті зміни, татку? Хто?» Вбив Джері Блецов. Магічний сік залив рот хлопчика, лоскотав його ніс нудотними ниточками, і щойно Джек відчув пухкий ґрунт під ногами, то здався і виблював. «Це ж краще, ніж захлинутися!» «Що вбило Джері Блецов?» Бридка бузкова мерзота ринула з Джекового рота, душачи його, і хлопчик сліпо осіпнувся назад. Його ноги приземлилися у високі, жорсткі буд'яки. Джек роздулив рота, став рачки і чекав терплячи, як віл, на нову хвилю. Живіт звело, і Джек не встиг навіть застогнати, як смердючий сік рідким полум'ям здійнявся його грудьми і горлом, а тоді вирвався з рота. В'язкі рожеві стяжки слини звисали з його вуст, і Джек слабко відкинув їх. витер рук об штани. Джері Блецов. Так. «Джері. Ім'я, яке завжди зазначалося на сорочці, Мову працівника бензоколонки. Джері, який помер, коли...» Хлопчик похитав головою і знову витер долонями рот. Він сплюнув на кущик зубчастої дикої трави, що звивалася по коричнево-сірій землі. Наче бутоньєрка на корсажі велетки. Якийсь примарний тваринний інстинкт, природу якого він сам і не збагнув, змусив Джека закидати підпушеним ґрунтом рожеву калюжку блювоти. Інший рефлекс змусив його витерти долоні об штани. Зрештою, він поглянув угору. Джек стояв на околішки в останніх спалахах заграви на узбіччі ґрунтової дороги. Потворний Елрой не гнався за ним. Хлопчик миттєво відчув це. Собаки, що сиділи у вольєрі, схожому на дерев'яну клітку, гавкали і гарчали на нього, просунувши морди крізь широкі щелини своєї в'язниці. З іншого боку, загону з собаками височіла простора дерев'яна споруда, з якої в безкраю небесну вись долинали крики, дуже схожі на собачий гавкіт. Ці звуки були ідентичними до тих, які Джек щойно чув за стіною у пивниці Оутлі. Так п'яні мужлаї горланять один на одного. «Бар, певно», – як подумалося Джекові. Тут він називався б таверною чи трактиром. Оскільки хлопчика більше не нудило від соку спіді, його ніс уловив всюди сущий дріжджовий запах солоду й хмелю. Джек розумів, що не може дозволити відвідувачам закладу помітити його. На мить він уявив, як утікає від усіх цих собак, що вещать і гарчать крізь тріщини у вольєрі, а тоді підвівся. Здавалося, що небо над його головою нахилилося і потемніло. А що відбувалося вдома, у його світі? Маленька симпатична катастрофа посеред Оутлі? Може, маленька чарівна повінь або ж маленька затишна пожежа? Джек відійшов назад від трактиру, а тоді рушив кудись у бік крізь високу траву. Десь за 60 ярдів у вікнах єдиного будинку, який він бачив, запалили товсті свічки. Звідкись справа долинав запах свиней. Коли Джек пройшов половину відстані між трактиром і будинком, собаки припинили вищати і гарчати. Тоді Джек повільно рушив до західної дороги. Ніч була темною і безмісячною. Джері Блетсоу